Зверніть увагу. Цей текст перекладено з оригіналу за допомогою передової моделі штучного інтелекту Google Gemini. Саме перекладено, а не озвучено. Процес перекладу був повністю автоматизованим і мав на меті максимально точно передати зміст, стиль та емоційне забарвлення оригінального твору. Попри високий рівень сучасних технологій, машинний переклад може містити лексичні, стилістичні або контекстуальні неточності. Я прагну забезпечити найвищу якість, особисто внісши деякі правки, але прошу поставитися з розумінням до можливих недоліків. Автори та видавці оригінальних творів не брали участі в процесі перекладу і не несуть відповідальності за його зміст. Переклад створено виключно з метою полегшення доступу до літератури українською мовою. Якщо ви цінуєте точність і нюанси оригіналу, раджу звертатися до професійних перекладачів та офіційних видань. Використовуючи цей переклад, ви погоджуєтеся з тим, що він надається, як є. Цінний артефакт Науково-фантастичне оповідання Філіпа Діка Вперше опубліковане у 1964 році у жовтневому номері журналу Galaxy Magazine. Події відбуваються в майбутньому, після руйнівної війни між Землею та Проксиміанами, прибульцями з проксими Центавра. інженер терраформіст Мілт Біскал завершує свою роботу на Марсі, готуючи планету до заселення людьми. Його запевняють, що Земля перемогла у війні, але його турбують дивні сумніви та тривога. Під коптером Мілта Біскла простяглися нещодавно окультурені землі. Він добре попрацював над своїм сектором Марса, що зеленів завдяки відбудові давньої водної мережі. Весна? Дві весни щороку. Прийшла в цей осінній світ піску та стрибучих жаб у край, що колись складався із сухого ґрунту, потрісканого від пилу минулих часів, із похмурої безводної пустки. Жертва нещодавного проксиземного конфлікту. Зовсім скоро з'являться перші земні емігранти, заявлять свої права й усе тут переймуть. Він зможе піти на пенсію, можливо повернутися на терру або перевести сюди власну родину, отримати пріоритет на землю як інженер-реконструктор. Він на це заслуговував. Жовтий сектор розвивався значно швидше за ділянки інших інженерів, і тепер на нього чекала винагорода. Простягнувши руку, Мілт Біскал натиснув кнопку передавача далекого зв'язку. Говорить інженер-реконструктор жовтого сектора, сказав він. Мені потрібен психіатр. Будь-хто підійде, аби лиш він був вільний просто зараз. Коли Мілт Біскал увійшов до кабінету, доктор Де Вінтер підвівся і простягнув йому руку. «Я чув, – сказав доктор Девінтер, – що ви, споміж усіх сорока з гаком інженерів-реконструкторів, виявилися найбільш творчим. Не дивно, що ви втомилися. Навіть Бог мусив відпочити після шести днів такої праці, а ви займалися цим роками. Поки я чекав на вас, отримав повідомлення з Дерри, яке вас зацікавить». Він узяв папірець зі столу. «Перший транспорт із поселенцями ось-ось прибуде на Марс». «І вони вирушать прямо у ваш сектор. Мої вітання, містер Біскал!» Опанувавши себе, Мілт Біскал запитав. «А що, як я повернуся на землю?» «Але ж, якщо ви збираєтеся заявити права на ділянку для вашої родини тут...» «Я хочу, щоб ви дещо для мене зробили», – перебив Мілт Біскал. «Я почуваюся таким утомленим, таким...» – він махнув рукою – «пригніченим». Хай там як, я б хотів, щоб ви домовилися про доставку моїх речей, включно з моєю вук-рослиною, на транспорт, що повертається на терру. «Шість років роботи», – сказав доктор Девінтер, – «і тепер ви відмовляєтеся від своєї винагороди». «Я нещодавно відвідував землю, і вона така сама, як ви її пам'ятаєте». «Звідки вам знати, якою я її пам'ятаю?» «Радше», – плавно виправився Девінтер, – Варто сказати, вона така сама, як і була. Перенаселена, крихітні конквартири, де на одну тісну кухню припадає сім родин. Автобани настільки забиті, що до одинадцятий ранку й не поворухнешся. Для мене, сказав Мілт Біскал, перенаселення буде полегшенням після шести років серед автономного роботизованого обладнання. Він уже все вирішив. Незважаючи на те, чого він тут досяг, а може і завдяки цьому, він збирався додому попри всі аргументи психіатра. А що як ваша дружина та діти, мілте, серед пасажирів цього першого транспорту? промуркотів доктор Девінтер. Він знову взяв документ зі свого охайно прибраного столу. Прочитавши папір, він сказав: Біскол фей, місіс Лора С. Джун С. Жінка та двоє дівчаток. Ваша родина? Так, байдуже визнав мілт біскал. Він дивився прямо перед собою. «Тож, бачите, ви не можете повертатися на землю. Надягніть перуку і готуйтеся зустріти їх на третьому полі. І змініть зуби. Зараз на вас ті, що з нержавіючої сталі». Збентежений Біскал кивнув. Як і всі земляни, він втратив волосся та зуби через радіоактивні опади під час війни. Для щоденної роботи у своїй самотній праці з відбудови «жовтого сектора» Він не використовував дорогу перуку, привезену стери. А щодо зубів, то особисто йому сталеві здавалися набагато зручнішими за пластикові природного кольору. Це свідчило, наскільки він віддалився від соціальної взаємодії. Він відчув невиразну провину. Доктор Девінтер мав рацію. Але він почувався винним ще з часів поразки проксів. Війна його озлобила. Здавалося несправедливим, що одна з двох конкуруючих культур мала постраждати адже потреби обох були законними, сам Марс був осередком суперечки обидві культури потребували його як колонію для розміщення надлишкового населення. Дякувати Богу, Терра зуміла здобути тактичну перевагу в останній рік війни. Тому саме земляни, такі як він, а не Прокси, латали Марс. До речі сказав доктор Девінтер. Мені тут стало відомо про ваші наміри щодо ваших колег, інженерів-реконструкторів. Мілт Бісков швидко відвів погляд. Власне кажучи, промовив Девінтер, ми знаємо, що вони саме зараз збираються в Червоному секторі, щоб вислухати вашу доповідь. Відкривши шухляду столу, він дістав йойо, -йо, підвівся і почав майстерно ним вправлятися, роблячи трюк прогулянку з собакою. Вашу промову про те, що щось не так. Хоча ви, здається, не можете самі сказати, що саме. Спостерігаючи за Йойо, Біскел мовив. Ця іграшка популярна в системі Прокса. Принаймні, я колись читав про це в одній статті з гомеогазети. Хм, а я гадав, вона походить із Філіппін. Захоплений доктор Девінтер тепер робив трюк навколо світу. І робив це добре. Я дозволю собі надіслати на збори інженерів-реконструкторів висновок, що засвідчуватиме ваш психічний стан». Його зачитають у голос, на жаль. «Я все одно маю намір виступити на зборах», – сказав Біскал. «Що ж, тоді мені спадає на думку компроміс. Ви зустрічаєте свою родину, коли вона прибуде сюди, на Марс, а потім ми організуємо для вас поїздку на терру. Нашим коштом. А в обмін ви погодитеся не виступати на зборах інженерів-реконструкторів і не обтяжувати їх своїми туманними перечуттями». Девінтер пильно на нього подивився. Зрештою, це критичний момент. Прибувають перші емігранти. Нам не потрібні проблеми. Ми не хочемо нікого турбувати. «Зробите мені послугу», – запитав Біскал. «Покажіть мені, що на вас перука, і що ваші зуби вставні, просто щоб я був певен, що ви землянин». Доктор Девінтер підняв свою перуку і вийняв вставну щелепу. «Я приймаю пропозицію», – сказав Мілт Біскал. Якщо ви погодитеся, що моя дружина отримає ділянку землі, яку я для неї відібрав. Кивнувши, Девінтер кинув йому маленький білий конверт. Ось, ваш квиток. Туди й назад, звісно. Адже ж ви повернетеся. Сподіваюся, подумав Біскал, підбираючи квиток. Але це залежить від того, що я побачу на тері. Або, радше, від того, що вони мені дозволять побачити». У нього було відчуття, що йому дозволять побачити дуже мало. Коли його корабель досяг Терри, на нього чекав гід у чепурній уніформі. «Містер Біскел?» Струнка приваблива і надзвичайно юна, вона бадьоро ступила вперед. «Я Мері Аблесет, ваша супутниця, згідно з планом туру. Я покажу вам планету під час вашого короткого перебування тут». Вона яскраво й дуже професійно всміхнулася. Він був спантеличений. «Я буду з вами постійно, вдень і вночі». «Вночі теж?» – спромігся вимовити він. «Так, містер Біскав, це моя робота. Ми очікуємо, що ви будете дезорієнтовані через роки праці на Марсі, праці, яку ми, мешканці Тери, схвалюємо і шануємо, як і належить». Вона пішла поруч із ним, спрямовуючи його до припаркованого коптера. «Куди б ви хотіли поїхати спершу?» Нью-Йорк, Бродвей, нічні клуби, театри, ресторани. Ні, в центральний парк посидіти на лавці. Але центрального парку більше не існує, містер Біскал. Його перетворили на парковку для державних службовців, поки ви були на Марсі. Зрозуміло, сказав Мілт Біскал. Ну, тоді підійде Сквер у Сан-Франциско. Він відчинив дверцята коптера. Це теж тепер парковка, сказала міс Аблесет сумно похитавши своїми довгими сяючими рудими косами. «Ми страшенно перенаселені. Спробуйте ще, містер Біскал». Кілька парків ще залишилися. Один, здається, у Канзасі, і два в Юті, в південній частині, біля Сент-Джорджа. «Погані новини», – сказав Мілт. «Можна мені зупинитися біля того дозатора амфетаміну і кинути свій дайм. Мені потрібен стимулятор, щоб підняти настрій». «Звісно» сказала міс Аблесет, люб'язно кивнувши. Мілт Біскл підійшов до найближчого дозатора стимуляторів, поліз у кишеню, знайшов дайм і вкинув його в щілину. Дайм пролетів крізь дозатор і брязнув об бруківку. Дивно, — спантеличено сказав Біскл. Гадаю, я можу це пояснити, — сказала міс Аблесет. Ваш дайм марсіанський, зроблений для меншої гравітації. Хм мовив Мілт підбираючи монету. Як і передбачала міс Аблесет, він почувався дезорієнтованим. Він стояв осторонь, поки вона вкинула свій дайм і дістала для нього маленьку тубу з амфетаміновими стимуляторами. Її пояснення безумовно здавалося слушним, але... «Зараз восьма вечора за місцевим часом», – сказала міс Аблесет. «А я ще не вечеряла, хоча ви, звісно, повечеряли на борту корабля». «Чому б вам не запросити мене на вечерю? Ми могли б поговорити за пляшкою піно-нуар, і ви розповіли б мені про ці ваші туманні перечуття, що привели вас на теру. Про те, що щось не так, і вся ваша чудова робота з реконструкції не має сенсу. Я б із задоволенням послухала». Вона провела його назад, до коптера, і вони разом увійшли, втиснувшись на заднє сидіння. Мілт Бісков відчув, що вона тепла і податлива, безперечно земна. Він зніяковів і відчув, як серце калатає від збудження. Давно він не був так близько до жінки. «Слухайте», – сказав він, коли автоматичний коптер підняв їх з парковки космопорту. «Я одружений. У мене двоє дітей, і я приїхав сюди у справах. Я на террі, щоб довести, що Прокси насправді перемогли, і що ми…» Ті нечисленні земляни, що залишилися, раби проксийської влади, які працюють на... Він здався. Це було безнадійно. Міс Аблесет і далі притискалася до нього. «Ви справді думаєте?» – сказала міс Аблесет трохи згодом, коли коптер пролітав над Нью-Йорком. «Що я агентка проксів?» «Ні», – сказав міл Біскл. «Мабуть, ні». За цих обставин це здавалося малоймовірним. «Поки ви на террі, – сказала міс Аблесет, – навіщо зупинятися в переповненому галасливому готелі? Чому б не пожити в мене, в моїй конквартирі в Нью-Джерсі? Там багато місця, і я буду вам дуже рада!» «Гаразд! – погодився Біскал, відчуваючи марність суперечки. «Чудово!» Міс Аблесет дала вказівку коптеру, той повернув на північ. «Там і повечеряємо. Це заощадить гроші!» А в усіх пристойних ресторанах отакій порі двогодинні черги, тож отримати столик майже неможливо. Ви, мабуть, забули. Як чудово буде, коли половина нашого населення зможе емігрувати на Марс. Так, напружено сказав Біскал, і їм сподобається Марс. Ми добре попрацювали. Він відчув, як до нього повертається певний ентузіазм, почуття гордості за роботу з реконструкції, яку виконали він і його співвітчизники – «Почекайте, поки побачите, міс Аблесет!» «Називайте мене Мері», – сказала міс Аблесет, поправляючи свою важку багряну перуку. Та зсунулася за останні кілька хвилин у тісному просторі коптера. «Гаразд», – сказав Бісков, і за винятком набридливого усвідомлення невірності своїй дружині Фей відчув задоволення. «На тері все відбувається швидко», – сказала мері Аблесет, – «через жахливий тиск перенаселення». Вона поправила зуби, бо вони теж трохи зсунулися. Я бачу, погодився Міл Біскев і теж поправив свою перуку та зуби. Чи міг я помилитися? запитав він себе. Зрештою, він бачив вогні Нью-Йорка внизу. Тера явно не була знелюдненою руїною, і її цивілізація була цілою. Чи все це було ілюзією, нав'язаною його системи сприйняття незнайомими йому психіатричними техніками проксів? Факт що його дайм пролетів скрізь дозатор амфетаміну. Хіба це не вказувало на те, що щось було не так? Можливо, дозатора насправді й не було? Наступного дня він і мері Абласет відвідали один із небагатьох парків, що залишилися. У південній частині Юти, біля гір, парк, хоч і маленький, був яскраво-зеленим і привабливим. Мілд Біскл розлігся на траві, спостерігаючи за білкою, що просувалася до дерева короткими пружними стрибками. Її хвіст струменів позаду сірим потоком. «На Марсі білок немає», – сонно сказав Мілт Біскал. Одягнена в легкий сонячний костюм, Мері Аблесет витягнулася на спині, заплющивши очі. «Тут гарно, Мілте. Уявляю, Марс схожий на це місце». За парком по шосе рухався щільний потік машин. Шум нагадав Мілту прибій тихого океану. Він заколисував його. Усе здавалося добре, і він кинув білці арахіс. Білка звернула, підскочила до горішка, її розумна мордочка сіпнулася у відповідь. Коли вона сіла рівно, тримаючи горіх, міл Біскл кинув другий праворуч. Білка почула, як він приземлився серед кланового листя, її вуха нашорошились, і це нагадало мілту гру, в яку він колись грався з котом, старим сонним котярою, що належав йому та його братові в ті дні коли Тера ще не була такою перенаселеною, а домашні тварини були дозволені. Він чекав, поки гарбузик, так звали кота, майже засне, а потім кидав невеличкий предмет у куток кімнати. Гарбузик прокидався, його очі розплющувалися, вуха нашорошувалися, поверталися, і він сидів деякий час слухаючись, дивлячись, розмірковуючи, що ж спричинило шум. Це був невинний спосіб дражнити старого кота. І Мілту стало сумно, коли він подумав, скільки років гарбузик уже мертвий. Його остання – законна домашня тварина. На Марсі, однак, домашні тварини знову будуть дозволені. Це його підбадьорило. Насправді на Марсі за роки реконструкторської роботи у нього була домашня тварина – марсіанська рослина. Він привіз її із собою на терру. І тепер вона стояла на кавовому столику у вітальні конквартири Мері Аблесет. Її гілки нещасно звисали. Вона не прижилася в незнайомому земному кліматі. Дивно, пробурмотів Мілк, що моя вугрослина рослина не прижилася. Я подумав, що у такій вологій атмосфері. Це гравітація, сказала Мері, все ще із заплющеними очима. Її груди рівномірно підіймалися й опускалися. Вона майже заснула. Занадто велика для неї. Мілт подивився на розпростерту жінку, згадуючи гарбузика за схожих обставин. Гіпнотичний стан між сном і неспанням, коли свідомість і несвідоме змішуються. Простягнувши руку, він підняв камінчик. Він кинув камінчик у листя біля голови Мері. Вона миттю сіла, злякано розплющивши очі, її сонячний костюм трохи сповз з неї. Обидва її вуха нашурошились. «Ми, земляни», – сказав Мілт, – «втратили контроль над мускулатурою наших вух, Мері. Навіть на рефлекторному рівні». «Що?» – пробурмотіла вона, спантеличено кліпаючи і зав'язуючи свій сонячний костюм. «Наша здатність нашурошувати вуха атрофувалася», – пояснив Мілт, – «на відміну від собак і котів. Хоча, оглядаючи нас, ви б цього не дізналися, бо м'язи все ще на місці, тож ви припустилися помилки». «Я не розумію, про що ви говорите», – сказала Мері з ноткою похмурості. Вона повністю зосередилася на поправлянні ліфа свого сонячного костюма, ігноруючи його. «Повертаємося до конквартири», – сказав Мілт, підводячись на ноги. Йому більше не хотілося валятися в парку, бо він більше не міг вірити в цей парк. Нереальна білка, нереальна трава. «Чи було все це насправді?» – він сумнівався. Білка пройшла за ними невелику відстань, поки вони йшли до свого припаркованого коптера, а потім звернула увагу на родину землян із двома маленькими хлопчиками. Діти кидали більці горіхи, і вона жваво метушилася. «Переконливо», – сказав Мілт, – і це справді було так. «Шкода, що ви не змогли більше бачитися з доктором Девінтером, Мілте. Він міг би вам допомогти», – сказала Мері. Її голос був жорстким». «У цьому я не сумніваюся», – погодився Мілт Біскал, коли вони знову сіли в припаркований коптер. Коли вони повернулися до конквартири Мері, він виявив, що його марсіанська вук-рослина мертва. Вона, очевидно, загинула від зневоднення. «Не намагайтеся це пояснити», – сказав він Мері, коли вони обоє стояли, дивлячись на засохлі, мертві стебла колись живої рослини. «Ви знаєте, на що вказує? Тера, нібито вологіша за Марс». Навіть зареконструйований Марс у його найкращому стані. Проте ця рослина повністю висохла на терені залишилося вологи, бо я гадаю, вибухи випарували моря. Правильно? Мері нічого не сказала. Чого я не розумію, сказав Мілк. То це чому вам для людей варто підтримувати цю ілюзію? Після паузи Мері сказала. Можливо. «Є ще планети, що потребують реконструкції, мілте». «Ваше населення настільки велике?» «Я думала про Теру. Тут, – сказала мері, – реконструкція на ній триватиме покоління. Знадобляться всі таланти та здібності, якими ви, інженери-реконструктори, володієте». Вона додала. «Я, звісно, лише слідую ваші гіпотетичні логіці». «Отже, Тера – наше наступне завдання. Ось чому ви дозволили мені приїхати сюди». Насправді, я залишуся тут. Він усвідомив це раптово, цілком і повністю. Я не повернуся на Марс і більше не побачу фей. Ви її заміните. Усе стало на свої місця. Що ж, сказала Мері з легкою кривою посмішкою. Скажімо, я намагаюся. вона погладила його по руці. Бо соняш усе ще в сонячному костюмі, вона повільно наближалася до нього все ближче і ближче. Наляканий він відступив від неї. Взявши мертву вуг рослину, він приголомшено відніс її до сміттєпроводу в квартирі й кинув туди крихкі сухі рештки. Вони миттю зникли.